Du lytter til Radio 24-7. Den originale DNL-radio. Velkommen til Politiradio. Med Sebastian Rikkelsen, Nedim Yassar og Marie-Louise Toxvi. Så I det der interview med de to døtre, der også er sigtet for deres, den svindel, man påstår, at deres mor har bedrevet mod Socialstyrelsen. Det var ja. på Kanal 5. Ja, jeg så den ikke, for jeg havde ikke konto. No. Nej, man kan også se den live, men altså, no. jeg fik set den. Du så den. Mm. Øh, hvad synes du om det? Altså, jeg synes jo tydeligt, man kunne se, at det var et par partsindlæg, at der var nogle forsvarsadvokater, der havde været indover, at det var, det var smart, de udtalte sig. Men når, når det er sagt... Hvordan så... kan du se det? Altså, fordi... Så to piger og taler om deres liv. Ja. Og deres mor. Ja, ja. Og de gjorde det på det helt rigtige tidspunkt. Lige, de fik lyst til at tale dagen, hvor, øh, hvor deres navn forbudt forsvandt. Øh, men, øh, men jeg synes, det var interessant at se. Og øh, jeg synes, det var, det var spændende. Mm. Det er... Øh... Det er produceret, skal vi lige sige med det samme, af journalisterne Martin Kjær Jensen og Morten Moritsen, som øh, er fra et øh, tv-selskab, der hedder luke dokumentaristen øh, i Aarhus. Øh, de har en kontakt, ved jeg så, med, med, altså, med de to søstre her, gennem deres forsvarsadvokater, men ifølge journalisten, som, øh, som jeg har talt med, så, så er der, ikke, altså, der er ikke sådan en eller anden skemalag, det skal handle om sådan og hvordan og din og den. Altså det er der jo ikke noget med. Nej. Man, kan, jeg, men kan man, man kan da godt forstå... Jeg, jeg kan da godt forstå, hvis de, de to kvinder der har lyst til ligesom at sige, hvad der er deres side af sig. Det kan jeg da også godt. Og jeg, og jeg, og jeg, altså, jeg kan da også godt forstå, hvorfor forsvarsadvokaterne synes, det er en god idé. Altså, nu kommer der nogle mennesker på, og det, det, det giver dig noget perspektiv, fordi det er jo klart, dem og resten af familien er jo, er jo dømt på forhånd, på en eller anden måde. Hvad Så... mener du med på en eller anden måde? Dybest set, altså, jeg ved ikke... Det generer simpelthen mig lidt med hele dækning af den her sag, at det er som om, at det der med skyldspørgsmålet, det er afgjort. Altså, det, det, der, står en, en, der står politikere og, og alle mulige andre, og udtaler sig som om, at, at, at det er ligesom til en side. Det der med, at hun har svindlet for osv. og så videre. Og et eller andet sted, så har der været afholdt et grundlovsforhør. Og, og så har der været et i Sydafrika. Altså, vi aner jo ikke, du har selvfølgelig ret, og derfor var det også godt, at pigerne de kom ind. Og jeg synes jo også, det de gav et perspektiv. Altså, man, man, man, man kunne se på den, og så er det så op til ens egen fortolkning, og man synes, at de var troværdig, troværdig eller ej, men jeg synes, det det gav et indspart. Ja, der går lidt Peter Madsen i den igen, ikke? Og han er heller ikke skyldig. Nej, jo, ikke det, men det, det kan jeg da huske mig, Marie Louise, var meget ude at sige, at vi skal altså stoppe med at dømme ham, før han er blevet dømt af dommer. Mm. Vi, skal, vi skal tale mere om interviewet og, og de to øh, døtre og scener, men det, jeg jo blandt andet spekulerer på, det er det her med, jamen hvis man får sådan en sag som forsvarsadvokat, altså kan man overhovedet forsvare, nu er, er Brita Nielsen så kommet hjem fra Sydafrika, hun har været i grundlovsforhør i København, hun er, er fængslet, kan man overhovedet gøre noget som forsvarsadvokat, andet end at sige, nå det var vel nok ærligt, hvor skal vi betale nogle penge tilbage? Og til det formål har jeg inviteret en uh, velkendt gæst af programmet, Morten Bjergaard, forsvarsadvokat, velkommen. Tak. Du, har, du har ikke nogen klienter i denne her sag, men du har speciale i ja, erhvervsstrafret, eller i sager om økonomisk kriminalitet. Så jeg tænkte, at du jo, som udenforstående, kunne være den rigtige at spørge, hvad kan man overhovedet stille op, hvis man er den, der skal forsvare en sag, der har været dækket på den her måde? Først og fremmest, så kan man jo stille det op, at man netop venter med, altså at man i hvert fald opfordrer sin til at vente med at udtale sig, indtil man kommer i retten og i hvert fald som minimum indtil politiets efterforskning, er færdig. for kan man risikere, at det går ligesom det, som edim var inde på, altså i Peter Massen sag, hvor man først kommer med en forklaring om, man har sat en af øh, dagen inden, og så senere må man der forklaring til, at der er en, der har fået noget i hovedet, og så altså til sidst, hvor man så skal forklaring for tredje gang. Øh, og, og det er klart, for at undgå, at den situation opstår, så er det klogeste, man kan gøre, det er faktisk at vente ind til politiets efterforskning er til endebragt. Og det er også derfor, jeg tvivler på, at det der tv-program med de her døtre har været koordineret med beforsvarsadvokaterne, for jeg tror ikke, der er nogen, fornuftige forsvarsadvokater, som vil at deres klienter stille op i et program, før at, ligesom, at efterforskningen den er til indebragt, så man ved, ligesom, hvad det er, man udtaler sig op imod. Så det, man kan gøre, det er, at man kan vente til efterforskningen, at det er til indebragt, så kan man se sagen, grundigt igennem, løbende, og så kan man så gennemgå beviserne med sin klient. Og derefter er det så, at jo klienten ligesom, har mulighed for at, at beslutte sig for, hvad klienten. Altså, hvad det er, klienten vil sige. Hvad man fordi... vil svare til det. Ja, altså, det... Men, altså, altså... Så, sige, som forslag kan, kan man selvfølgelig ikke lave sin klients forklaring. Det, det må man ikke. Men man kan fortælle klienten, hvad politiet har øh, af beviser. Og der er det fornuftigt at vente, indtil man kommer i retten. Så der ikke ligesom er to sætter forklaringer. Et over for politiet, og så øh, en, en, en, en ny, der så skal afgives i retten. Altså det var i det her tilfælde, altså der, der er det jo i samarbejdet med, med forskersadvokaterne. Det er i hvert fald sådan, jeg har forstået det. Altså interviewet med døtrene. Ja, interviewet med Men, men lad, os lige, lad os lige blive på, på sagen mod Brita Madsen, som jo var den eneste, at hun og sønnen mm. har været fremstillet i grundlovsforhør. Ja. For øh, det her med at udtale sig først, når man kender beviserne. Jeg hørte, måske var det her på kanalen. Øh, at man talte om, at det var vældig underligt, at Britta Nielsen, da hun kommer til Københavns Byret og, og bliver fremsikret i grunnsforhør, ikke vil øh, forholde sig til sikkelsen. Altså hun siger ikke, jeg, jeg erkender eller jeg nægter. Det venter hun med. Fordi som, som ja, jeg tror det var morgenværterne her på stedet, som sagde, at hun har da ellers haft god tid til at tænke sig om, det må hun da vide. Hvad tænker du om det, Morten Bjergård? Jamen, der, der, der, der, der tænker jeg selvfølgelig med stor respekt fra det 24 7 at det er nærmest, fordi de måske ikke helt har lidt indsigt i, hvordan processen den fungerer i en, en strafsag. Fordi det giver netop god mening at gøre, præcis som hun har gjort, og jeg synes, at hendes advokat rigtig at den til. At sige, vent med at forholde dig, til jeg har haft god tid til at læse sagen igennem. Så kan jeg gennemgå sagens beviser med dig, og, og så kan du derfor tage stilling til, hvad du vil forklare. Det giver super god mening, fordi... Det kan jo også fremstå useriøst at sige, at man nægter, hvis, hvis sagen er indlysende. Hvis det er sådan noget med nogle overførsler fra arbejdsgiverens konto til ens egen privat konto i, i, i sådan flere, mange millioners klassen, så kan det jo komme til at være en situation, hvor det bliver rigtig, rigtig svært at blive frifundet. Og så, skifter, så slipper man jo for at ændre forklaring, hvis man netop gør præcis, som hun har gjort, at sige, jeg vil gerne vente med at forholde mig til sigtelsen. Og når jeg øh, vejleder mine klæder til det, så siger jeg øh, både til retten og til politiet, det er min rådgivning, det er ikke min... Det er ikke noget, min klient, så sig selv har valgt. Det er på grund af mig, at man gerne vil vende med at ud, udtale sig. For det er ens rigtige råd at give som forsvarsadvokat. Men det er vel også et spørgsmål om... Vi, vi kender jo godt eksempler fra straffesager, hvor en, en tiltalt øh, erkender de faktiske forhold, men, men nægter sig skyldig i den rejste tiltale. Et af de sådan, typiske eksempler er især, hvor der er rejst tiltale for drab, og så siger den tiltalt, jamen det er rigtigt, jeg slog ham i hovedet med den der ting, men det var ikke for at slå ham ihjel, jeg vil, gerne erkende vold, men jeg vil gerne erkende de faktiske omstændigheder, men jeg vil ikke erkende drab, fordi så snart vi er inde i paragraferne, så er det jo også et spørgsmål om fortsæt og så videre. Og det er vel også, tænker jeg, i en sag som denne her, hvor man, man ikke vil udtale sig konkret om skyldspørgsmålet, vel et spørgsmål om at kende præcis, hvad er indholdet i sikkelserne, hvad er indholdet i materialet, så man ved, hvad det er, man erkender sig eventuelt skyldig eller uskyldig. Jamen lige præcis, og en sag som den her med Britta Nielsen, hvor man kan sige, der er jo i hvert fald efter politiets opfattelse nogle, nogle, nogle overførsler fra, fra hendes arbejdsgivers konto til, til, til hendes konti. Og så er det jo klart, at hvis man nu har, ikke har helt rent i posen, så kan det jo sådan ud fra et forsvarsstrategisk synspunkt jo være ret at vide, hvor mange penge så sige, politiet mener, at der er tale om. For det er jo et af de første spørgsmål, man med få, hvis man bliver spurgt. Det er at sige, nu har vi fundet, hvis det er den konkrete sag her, som jeg har stået i cirka 110 millioner, er der mere? Nu siger jeg ikke, at der er mere, men hvis eller man selv... Der vil, er eller der er 110 millioner. men pointen er bare ligesom, at det giver jo god nok mening at afvente og se, hvad der ligesom kommer op, for ellers så kan man jo nærmest sammenligne med, at man står i den der situation, og man først forklarer, at der er en, der har fået en i hovedet, og bagefter så skal man så til at sige, at for resten med døde af, øh, af, af, af, af koalitlet forgiftning. Men jeg kunne og det godt tænke mig at bruge et andet eksempel end, end lige Peter Madsen, for man kan sige, at nu er det jo sådan set fastslået ved to retsinstanser, at den forklaring, han afgav både første og anden og tredje, var utroværdig og blev tilsidesat af retten. Men øh, jeg dækkede også sagen mod pigen fra Kundby, hende der blev dømt for forsøg på terrorisme. Og der var det et element i, øh, i byretssagen, at hun ved grundlovsforhøret, eller, eller ved de første sådan set, at jeg ja, ved grundlovsforhøret erklærede så skyldig, der var hun 16 år. Og, og hun siger selv bagefter, at hun blev præsenteret for de her sigtelser for forsøg på terrorisme, og, og, og det har man så noteret, at hun erkender. Men, men hun siger bagefter, at det, jeg erkendte, var, at det var rigtigt, at jeg havde købt, de der forskellige kemikalier, og jeg havde blandet. For det har de jo fundet hjemme i hendes mors kælder, Kan okay, I huske sagen? Hun har siddet og prøvet at blande til ATP hjemme i sin morskælder. Men, men i det øjeblik du erkender dig er skyldig i en sikkelse for forsøg på terrorisme, så erkender du også en hel masse andet end det faktiske. Du erkender, at du har fortsat til at, at bedrive terrorisme. Og det var jo så det, hun efterfølgende nægtede. Ikke? Øh, og så kørte hele strafsagen. Hun blev dømt. Det var så hvad det var. Men, men det er vel også et spørgsmål om, at der er forskel på. De ting, vi ligesom som lægemands siger til hinanden, eller anklager hinanden for, eller når vi i medierne skal beskrive, hun er anklaget for at have svindlet. Så snart man kommer ind i paragraferne, så bliver tingene jo noget mere nuanceret og detaljeret. Ikke? Jamen, du har jo ret i selvfølgelig, at der kan være et, et hændelsesforløb, hvor man kan være uenig, om det skal henføres under den ene eller den anden bestemmelse. Og, og man kan sige helt generelt, så kan det være uhensigtsmæssigt. Det kan selvfølgelig være forståeligt, hvis det er for at afværge, at man bliver fængslet, at man så vælger at udtale sig for eksempel i grundlovsforhør. Men i forhold til den senere sag, så vil det næsten altid være bedst, hvis ikke man har udtalt sig tidligere. Simpelthen, fordi så kommer der kun én forklaring. Og det vil altid være sådan, at hvis jeg fortæller om en fest, jeg var til for tre måneder siden, og så fortæller, øh, og har fortalt om den dengang, og så fortæller om det igen, lad os sige tre måneder senere, så vil det altid, uanset om man ikke har til hensigt at lyve, så vil man altid, kommer til at bruge nogle andre ord eller nogle nuanceforskelle, og dem får man så fra enklagerens side selvfølgelig, øh, for det er rolle, øh, sl øh, altså slået med i hovedet i retten. Derfor, hvis man venter med at udtale sig, så har man ligesom kun den der ene forklaring. Og det er problemet det er også tit, når man udtaler sig til politiet, så skriver politiet ned, hvad man forklarer, og det er ikke altid lige, at hvis man ser en stresset situation i et afhængighedslokale, heller ikke er politimanden måske lige får noteret det helt korrekt. Ikke fordi man nødvendigvis er ond vilje, men det er svært at skrive ordret ned, fordi det er tiden ikke rigtig til, og så bliver der forkortet, og så har man lige pludselig nogle ting, som er, er, er uklare, uden at de nødvendigvis er fordi folk de lyver rent ren udsagt. Og det skaber bare den situation, at man som forsvarsadvokat næsten uden, uden undtagelse bør ryste sine klæder til at vende med at udtale sig, indtil de kommer i retten. Nu kunne jeg godt tænke mig at spørge, det, det, det, det må man slet ikke, de her stille spørgsmål til to mennesker på en gang, men det gør jeg alligevel. Sebastian, du har jo øh, siddet og efterforsket økonomisk kriminalitet. Ja. Og, og Morten Bjergård, du har som forsvarsadvokat siddet med utallige af de her sager netop inden for økonomisk kriminalitet. På det tidspunkt, hvor der er en sikkelse, som man præsenterer i et grundlovsforhør, Spørg jeg dig først, Sebastian. Hvor meget efterforskningsmateriale ligger der? Altså, hvor meget er ligesom mur- og fast, Her kan vi se, der er overført fra sådan til sådan på det her tidspunkt. Det kan du ikke regne fra. Nej, der ligger jo meget for, for at komme i altså, de venter jo indtil, de har nok skødt til at kunne fyre det og det har de jo. Hvis, det, hvis der ligger sort på hvidt, fordi det, her er vi jo ikke i, i andre sager personfejlede så er det jo meget ofte et spørgsmål også om vidneforklaringer, alle mulige andre oplysninger, tekniske fund, retsmissiliske og den slags. Men i sådan noget her, hvor det handler om penge og konti og faste beløb og den slags, hvis man kan se, at der er flyttet de penge derfra og der til, er der så andet at gøre end at sige, ja, det er rigtigt, det er gjort, eller, eller søger man som forsvarsadvokat også måske at præsentere nogle andre forklaringer på, hvorfor det er foregået? Jamen, det, det er jo klart, hvis sagen er, øh, som i hvert fald er oplyst i pressen omkring på Nielsen-sagen, at der er overførsler fra f.eks. arbejdsgiverens konti og så til, til, til den, den sigtede egne konti, og, og vi er oppe i rigtig mange millioner, så er det selvfølgelig rigtig, rigtig svært at blive fuldstændig frifundet. Og der vil man også som forsvar ofte vejlede sin klient om, at der især inden for økonomisk kriminalitet, hvis ikke man er straffet for økonomisk kriminalitet før, kan være nogle rigtig fornuftige, øh, straflæmpende omstændigheder, brug nogle nye regler, der kom i 2015, øh, hvor man kan sige, at man i mange situationer, ikke nødvendigvis den her sag, men i mange situationer, kan få ret meget ud af, når man kommer i retten, så ligesom at måske erkende i hvert fald nogle af forholdene eller alle forholdene. Fordi der vil ofte være, efter at overføre sig, vil det være svært at gå fuldstændig fri. I forhold til den konkrete sag, kan man selvfølgelig sige med døtrene, hvor der, som jeg har forstået, ikke er nogen overførsler til deres konti direkte, så er det jo en helt anden situation i forhold til, hvad burde man have indset, og hvad burde man ikke have indset. Og særligt i forhold til dem, vil jeg i hvert fald i den type sag normalt bede min klient om at vente med at udtale sig til, at man kom i retten, og i hvert fald til, at man kendt det samlede materiale, der er gravet frem under efterforskning. Og, og de to døtre, Jamila og Samina, de er sigtet for groft hæleri? Altså for at, og, og, altså hvis, man, hvis nogen har hukket noget, og nogen andre så øh, får det, køber det, hvad ved jeg, Precies. så er, er det hælleri, og det er lige så strafbart som tyveri, jo. Det var de to øh, unge kvinder, vi talte om indledningsvis, som altså øh, stillede op i et, øh, et interview øh, på Kanal 5, der blev vist i den forgangne uge. Og jo blandt andet bliver spurgt, der bliver talt om, at, at der blandt andet fra øh, deres mor er, er investeret vældig mange øh, penge i den ene datters hestehandelsvirksomhed i Først Tyskland og Holland, og den anden har lånt penge til at købe en Audi og sådan noget. Og de blev så spurgt undervejs, øh, jamen, var der ikke på et tidspunkt, altså, vidste I overhovedet ikke, havde I slet ikke nogen idé om, hvordan de her penge kom fra, når jeres mor nu bare sad i et helt almindeligt kontorjob som offentligt ansat. Og her, lad os lige høre, hvad det svarede. Jeg kan forstå, at udefra altså ude fra <hømmen> at se set at man tænker sådan, jamen, det virker da helt, altså, Ekstremt. Og hvorfor er der ikke nogen klokker, der har ringet? Eller hvorfor har jeg ikke stusset over det? Hvorfor har jeg ikke tænkt over det? Men for os har det jo ligesom været... Mm. Det har jo været helt, gennem hele vores liv. Jeg har ikke været Præcis. på én gang, at de her ting er blevet købt. Det er jo sket gradvist. Præcis. Øhm, og det har aldrig bare været sådan, når man fra den ene dag til den anden. Det er kommet sådan lidt hen ad vejen. Og så er det måske blevet mere og mere, ikke? Og når man så er i det her situation, det er vores mor. Altså, vi er jo... men, men man stiller jo ikke... Altså man siger ikke spørgsmålstegn til noget, når det, når det kommer fra ens mor. Altså, man, man stoler på ens mor. Men, 100 procent, og når ja. hun siger, at det er far, jeg har sparet sammen, så, så sidder jeg ikke og tænker, at er du sikker på, at du kan røde en bank? Altså, ja. sådan, det, det er vores mor, det er vores... Det er hende, vi der mest på altså, i hele verden. Altså, ja. det, det, det er det eneste, jeg har tænkt. Det, det er det samme, ja. Sebastian, du sidder og øh, småsmiler lidt. <laughs> Rynker lidt på næsen. Nej, men altså, øh, jeg kan jo godt se, at det, det, det, bliver, det bliver en spændende sag at følge, hvad det, hvad det ender med. Men altså, det er jo bare min egen holdning. Altså, jeg tænker, at det er jo voksne kvinder, vi har med at gøre. Det er jo ikke det er jo ikke piger mere. De er over 30, så vidt jeg husker. Begge ja, to. de begge to i første halvdel af 30. Og øh, i min optik, så, øh, så vil jeg altid stille spørgsmålstegn, så så lige pludselig dumpe så mange penge ned. Om det så var en arv for min far, whatever. på et eller andet tidspunkt vil det bringe op, altså hvor mange penge drejer det her så om. Og det nægter de, de overhovedet, der de har spurgt ind til. Og øh, altså, det, det undrer bare mig utrolig meget. det øh, hvis din far kom hjem med øh med mange penge. Eller... Han lige låter nogle penge til en bil, ikke? Var det ikke noget med det? Han har givet mig, skal vi lære fra. Ja, har du spurgt, om han har penge fra? 111 millioner. Ja, men Jeg ved, at min, arbejde, min, min elskede far han arbejder meget hårdt, og så... Det er jo heller ikke... Vi snakker jo ikke over 10.000 kroner, og han har købt en bil til 8.000, det spørger jeg ikke til. Nej, men øh, vi afslører vel ikke for meget ved at sige, at de, de penge, din far øh, måtte have tjent igennem sit liv, ikke altid har været sådan fuldstændig øh, hvidekanten. Nej, men der kan vi jo også øh, sige lige ud til vores lytter, at de er også blevet brugt dagen efter, eller, så, så det er ikke nogen, der <laughs> ligger gemt udmærker. under en eller noget. Morten Bjergaard, kan du forestille dig, øh, at, øh, at man kan, fra man er teenager til man er i 30'erne, kan opleve et, et forbrug af det, som er skiteret i denne her sag, øh, og, og, og, og ikke stille spørgsmålstegn ved det? Det, det, det kræver lidt indsigt i, hvordan dagligdagen har været, også i forhold til, hvordan forklaringerne har været omkring den her arv. Ikke? Også fordi man kan sige, det er klart, der kommer jo alt lige, der komme et punkt, hvor, hvor, hvor, hvor de fleste vil, vil, altså rent faktisk ville undre sig. Så, så jeg vil sige, det kræver lidt mere indsigt i man kan sige, deres dagligdag, og hvordan det ligesom er opstået. Men det, det er klart, altså, hvis vi, vi taler altså noget, som helt indlysende har, har kostet to cifre løb, så vil man de fleste, som jo sådan er, er 20 år plus, og nok også mindre end det, er jo på et eller andet tidspunkt, sætte det i forhold til, hvad er det for nogle job, mine forældre har, hvad er det, hvad er en og så videre. det realistisk skarv, osv. Det, de siger, de to søstre, i det her interview, som er lavet af det lokale dokumentaristen fra Aarhus, det er især den ene søstre, som har haft de her virksomheder, hvor hun har handlet med heste, og hun siger også, det det, hun lever af. Men hun siger, at hun har været direktør, men hun har, aldrig rigt... hun har ikke stået for driften, hun har ikke haft indsigt i økonomien, hun har bare skrevet regnskaber under, hun har ikke vidst noget som helst. Og der vil jeg da medgive, at det, det lyder i, hvert fald, i bedste fald uansvarligt i forhold til at drive en virksomhed. På den anden side er jeg altså nødt til at sige, Jeg har aldrig nogensinde stillet spørgsmålstegn ved, hvor mine forældre måtte have penge fra. Og Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg kommer fra et sted, hvor der var øh, vældig mange penge. Men jeg har fuldstændig, som at siger, er aldrig nogensinde tænkt, hvad er du sikker på, at du ikke lige har røget en bank? Altså, det har jeg simpelthen ikke. Og, og, og det er da muligt, det er naivt. Jeg ved da heller ikke, Sebastian, om du vil være klar over, hvis politiet kom og slæbte af med din kæreste i morgen og sagde, at hun øh, i øvrigt lige havde haft en emg hvor hun havde handlet med dit eller tjent penge på dat. Om du så, hvis du så sagde, det har jeg simpelthen aldrig anet, om vi så vil kalde dig himmelråbende nævn. Imens du kigge ud på din Mercedes. <laughs> <laughs> altså, hvis jeg må tillade mig at spille lidt ind på den. Altså, jeg tror, det, det, det afhænger jo lidt af, om der kommer en markant ændring, uden sådan en eller anden fornuftig forklaring. Vi, altså man kan sige, nu kommer jeg selv fra sådan en meget gennemsnitsagtig familie, og vi tror, vi havde den første fjerde og sådan en Toyota lidt, lidt, lidt senere hen, og på selvhus i Jylland, ting. Og, og, og jeg tror, hvis vi lige pludselig var begyndt ligesom at, at flytte til, til byens dyreste hus, og have en 5-6-biler, øh, så tror jeg ikke, man bliver ret gammel, før man på et eller andet tidspunkt øh, undrer sig lidt over det. Og jeg, jeg synes, det, det kommer meget an på, og det, det indblik har jeg ikke personligt, i øh, den her families... Øh, lever vi? Altså, hvordan opstod ændringen? Og, og, og, og, og hvor ekstravagant var ændringen? Det vil være sådan nogle af, afgørende kriterier for, om de her to piger, øh, eller kvinder, bliver, bliver dømt for helleri. Det, det, går... det, det, de fortæller, bare lige for at lade lytterne være med, hvis der nu er nogen, der ikke har set Kanal fem den her uge, øh, det er, at, øh, at der, det er, de mister deres far. De har levet vældig sparsommeligt indtil der, og så mister de deres far. Og, og det er i den forbindelse, de får det indtryk, at der er en livsforsikring, en opsparing, en eller anden form for arv, i forbindelse med det, og det er sådan, de forstår, at pengene kommer fra. Den uvidenhed eller sandsynlige indsigt, Sebastian... Eller set den anden vej. Spiller det ind i, i efterforskning? Oh, Hvis nogen siger, det... det vidste jeg ikke, hvad kan man så gøre? Ej, men, ja, det er jo selvfølgelig Anklagemyndigheden, der på en eller anden måde skal løfte. Altså, det, der, man skal jo påvise, at de har haft en eller anden viden om det her, at de har haft en intention om, at de har haft en eller anden viden om, at der var et eller andet galt, det og, og, og det bliver selvfølgelig svært at bevise, fordi altså, politiet skal på en eller anden måde levere de faktuelle ting, og så, øh, så er det inde i, i retslokalet hele, at det ligesom skal, skal slås Altså, efter min opfald, vil det være helt afgørende bevis, hvad, hvad deres far har lavet før. Altså, det er klart, at hvis man har været direktør for Amazon eller Alibaba, så er det mere sandsynligt. Det var han så ikke. Nej, inden, hvis man har haft et job som... Han var et øh, inden for Carlsberg, ikke? Produktionsleder på Carlsberg, synes jeg, de siger. Mm. I, men... men til allersidst, du skal jo gå, Morten Bjergård, så vi skal ikke holde på dig for længe. Øhm, det, som jeg sagde indledningsvis, når vi hører alle, alle mulige mennesker, at det virker som om i offentligheden og også fra politisk hold, ministeren øh, selv har udtalt sig meget gråsikret også om skyldspørgsmålet, som om, at det, det ligger fast, at, at øh, denne her kvinde, Må har denne her hund, øh, denne her svindel. Hvad tænker du om det som forsvarsadvokat, Morten Bjergård? Jamen jeg tænker jo, at det er jo selvfølgelig vigtigt, at man holder fast i, at der ikke er nogen, der er skyldige, før de, de er dømt Nu er ikke lige bekendt med de præcise udtalelser fra ministeren, så jeg synes helt grundlæggende, at man bør afholde sig fra, ligesom i hvert fald, hvis man ligesom er politikere for eksempel, synes, at man bør afholde sig fra at decidere at sige, at, at folk er svindlere og, og skyldige, før de er det dømme. Selvfølgelig er det også fair nok, hvis man gør opmærksom på, at der er nogle overførelser, der retaler om rigtig, rigtig mange millioner over 100 millioner, øh, som går fra en konto til et konto. Så er det selvfølgelig også, synes jeg, fair nok, at man gør opmærksom på de faktuelle omstændigheder. Men lige den der svindlerkonklusion, synes jeg, man bør, bør afstå fra og, og lade retten komme med. Jeg mener, at øh, ministeren, Socialministeren ved det første pressemøde om sagen som er der, hvor nyheden kommer frem, taler om, at det er gement tyveri, siger hun, og, og foragten driver fra hende. Og, og hvis man har været udsat for det, man opfatter som gement tyveri, så forstår jeg også godt, man er vred, og især når det er andre menneskers penge. Jeg forstår og så, også godt, man er vred, men som minister bør man være på et fagligt niveau, hvor man ikke står sådan og bliver følelsesladet på et pressemøde. Jeg fik bare et flashback med det pressemøde. Fordi, uh, som jeg plejer at sige, jeg, jo, jeg kan jo huske lidt længere tilbage, end i hvert fald mine to uh, unge medværter her. Ikke? I 90'erne der, uh, der uh, var jeg også som ung journalist med til at dække den sag, som uh, fik navnet Plejebo-sagen efter uh, det plejehjem, hvor det skulle være foregået på. En plejeassistent blev anholdt og sat i et grundlovsforhør, sigtet for ikke mindre end 22 tilfælde af drab. Uh, og man mente, at hun med... med uh, beroelige sovemediciner og havde simpelthen slået beboerne på plejehjemmet ihjel. Før det grundlovsforhør var slut, blev der afholdt et pressemøde på Københavns Rådhus, hvor øh, altså, ansvarlig borgmester og leder forvaltning stod og talte om, at dette var en enkelt galsk kvindes værk, og det var ganske godt, det kunne man ikke, og hvordan der var leds, Men som om, at det faktuelle lå fast. Og jeg minder bare om, at den sag endte med, at der end ikke blev rejst tiltale mod den pågældende kvinde, og hun blev øvrigt lystladt fra det grundlovsforhør, fordi man ikke mente, at der var beviser nok til, at varetægtsfængslen er på sikkelsen. Det omgjorde landsretten så nogle få dage senere. Og hvis vi skal have en af en friskere erindring, så udtalte Søren Pind, mens han var justitsminister, umiddelbart før sagen mod fire mænd, der var tiltalt for at have hjulpet Omar Il Hussein med terrorangrebene i København, at det var en meget stærk sag, man havde mod de fire. Mm. Og da de så blev frifundet i Københavns Pynret, mm. der var Søren Pinds kommentar. Hmm. Jeg synes bare måske, man skal lære lektion. Jamen, jeg er helt enig med dig, uh, Marie-Louise. Jeg er helt enig, og, og, og man kan sige... Det der plejebogpressemøde og, og også politisk efterfølgende udtalelse, hvor de jo siger det her med, at øh, vi gider ikke spille tid på at høre den samme løgnagtige forklaring en gang til. Det er jo fremragende eksempel på det. Nu synes jeg også, at der er forskel faktisk på lidt, som Søren Bind her siger i, i terrorsagen, hvor han jo siger det her med, at vi har en meget stærk sag. Jeg der synes mener, så at også, at der er stor forskel på, hvad en efterforskningsleder i politiet siger, og så så altså man ikke sige sådan der. Men altså, og så hvad, hvad man på afstand siger. Men det er altså også bare dumt at, at flygte, hvis man... Hvis man så er, ikke, ikke er skyldig, det sender i hvert fald et sjovt signal til offentligheden. Så altså det, hvis det... nogen kommer og siger, at, at jeg har de flyktet, gør de det. Nej, de siger, at hun var på færd. Nå, priser? Jeg ved ikke, det, du tænker på. Jo, Og hun er bare på ferie. De det siger jeg ikke, hun har. Jeg, jeg, jeg, jeg siger bare, altså rent faktuelt, så er, som jeg har forstået det, i hvert fald, så har man ikke et eh, Man kan heller ikke bevise, hun er flygtet. Nej, nej, det er ikke. Okay. I en siger øh, drørende, at, at de, hun var på ferie. Men det, det, det, det set på. illustrerer det bare. Vi ved jo ikke ret meget om, hvad politiet har endnu. Og derfor er det vældig svært at forholde sig til, hvad der egentlig er i sagen. Det eneste, vi ved, det er, at princippet stadigvæk er, at man er uskyldt indtil det modsatte bevist. Er der mere, du vil nå at sige, du går, Morten Bjergård? Om Jamen, her, så... jeg vil jo gerne sige alt muligt, men øh, et drejet program har jo desværre mm. kun den længde. Det her program, nogle programmer, men synes altså, de sluttede, sluttede hurtigere, men det her vil man jo sådan trodslytterne har, de bare håber, det fortsætter kan fortsætte i evigheder. der kommer nok en anden gang, ikke. Jo, ved du hvad, altså men med, er med de af. ord, så er, vi helt, så er vi endnu mere sikre på, at du nok kommer og besøger os igen en anden gang, Morten Bjerregård. Men tak for i dag, altså Forsvarsadvokat med speciale i økonomisk kriminalitet. Tak fordi du vil komme. Tak for du lytter til Politiradio på Radio 24. Og i studiet er Sebastian Rikkelsen, Nedim Yassar, jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Sebastian, vi har talt i sidste uge, mener jeg det var, om sagen om drabschef, tidligere drabschef Jens Møller Jensens bog, som fik ham... Som Udover de andre anmeldelser, kostede en anmeldelse til den uafhængige politikrimine. noget brud på tavshedspligt. Ja, man mener. Der, der er en mistanke om brud på tavshedspligt. Du har nyt i den sag, har du sagt. Ja, det er okay. Øh, Jamen, det finder vi ud af. Men øh, jeg har i hvert fald hørt, at vi, vi snakkede det om den sidste gang. Og der snakkede vi om, at det muligvis var, øh, var noget internt i, øh, splid ind i Københavns politi. Ja, du nævnte, at der kunne være nogen, der var mopset over Der noget. kunne være nogen, der var mopset. Og... Øh, der var vist også en, som har skrevet et læserbrev, som var lidt sur over Jens Møller, han tog noget ære for noget. Men, men, men det var vist ikke det, der var sagen. Det, jeg har fundet ud af, jeg har talt med en, der er, der er tæt på ledelsen i Københavns politi, øh, som kunne fortælle mig, at, øh, at det her, det var, øh, det var to øh, journalister fra politikken, som havde taget øh, Jakob Scharfs bog, som vi har haft meget med at gøre, og så har, har de taget øh, Jens Møllers bog, Jens Møller, han har beskrevet to uh, terrorsager i sin bog. Hendelsvis uh, og den her, um, kan I huske den med Lorz Dukajev, den etbenede ja, et titaner, der, der sprangt ja, sig selv halv i luften ned på uh, Hotel Jørgensen eller hvad hedder, i København. Ja. Men han har beskrevet de to sager, og det har uh, Jacob Scharf også. Så har de ligesom tjekket de to uh, bøger for at se, om de ligesom beskrevet, sagerne beskrevet på samme måde. Og så er de kommet frem til, at der er nogle ligheder ved de to beskrivelser. Og når det er sådan, at PET mener, at, at der, der er nogle punkter ved de sager her, hvor der var brud på tavshedspligten for Jakob Scharf. Så har, de, så har de her journalister så henvendt sig til Københavns politi og sagt, hør hov, hvis det er tilfældet med Jacob Schaaf, hvad skal der så ske med Jens Møller? Og, altså hvis han siger stort set det samme, ja, lige som Jakob Schaaf nu er tiltalt for? At lige have er der. Så, er der så ikke også mulighed for et brud her? Og øh, Københavns politi har så ikke rigtig kunne gøre andet end at øh, give en... Øh, lave en anmeldelse til, til duben, som så skal undersøge det her. Og det, der så sker, det er jo, at DUP'en har åbnet bogen totalt op. Så nu går de minutiøst igennem hele bogen for at se, om alle de sager, der er beskrevet, om der er et eller andet brud der. Øh, så det skulle ligesom være, være den måde, øh, sagen er startet på. Og så har jeg så også hørt, øh, at, at Jens Møller, han, fik så også, han, han er jo så blevet flyttet, fra, øh, fra drabsafdelingen, eller, eller afdelingen for personfrihed i kriminalitet, til at være leder på indbrugsgruppen ude i stationet Og her fik han så at vide af, af ledelsen, at han, øh, han må tage øh, sine ting og, og gå, og han skulle gøre det om aftenen, ikke om dagen, når de andre øh, var på arbejde. Sådan ligesom snige ham lidt ud af baggangen. Øh, lidt åndssvagt. Altså medarbejderne de finder nok ud af, at der er, chef, er væk, uanset om om de gør det i dag. Så, dagen, så han har sendt hjem med løn. Eller? Nej, han sidder i et andet altså, arbejde. Han, han sidder i et andet arbejde, ikke? Øhm, så ja, det, det er ligesom det, jeg har hørt. Og, det, og jeg synes jo, det er lidt ærgerligt... Altså så de det der... kan man sige, det, det er simpelthen risikoen ved at sende en bog til anmeldelse på en avis. <laughs> det er ja, og, lige, og, ja, og jeg, jeg synes jo faktisk, det er lidt ærgerligt. Altså det her med de her politikkens journalister, de gør selvfølgelig deres arbejde, men altså det... De gør det så bare væsentligt svære for sådan en som, som mig, og jeg er fat i politiet, fordi det, det skaber bare meget mere lukkethed i politiet. Der er jo ikke nogen, der tør sig udtale sig. Jeg synes, øh, ja, det er mere eftermanden end bolden. Altså, jeg, jeg plejer jo at sige, at, at jeg kunne aldrig kunne nogensinde drømme om at klandre nogen, for at fortælle mig ting, som de måske måske ikke måtte fortælle mig. Det er jo sådan set det, vi lever af, ja. også deres journalister. Men, men, man, og det er lige præcis fra politikken, og det... Jeg kommer bare til at undre mig altså lidt, når nu de, de har, har haft... Altså både fra, fra den øverste redaktionelle ledelse, det er jo, det er jo en journalist for politikken, der mm. har skrevet ja, Schaft, bogen om Jakob Schaft, det også mig lidt. at, at øh, det virker sådan den modsatte vej at gå. Enig, men øh, det er det, jeg har hørt. Nå, men, det, men vi ved jo så ikke... Øh, overhovedet, hvor langt den uafhængige politiklægmyndighed er med at undersøge og sidde der og kan der Nej, men, h men, jeg, der jeg, jeg, men jeg, så vidt jeg har hørt, så har de også sat nogle jurister ind for Københavns politi i gang, så de sådan begge to kryds tjekker den bogen. Så der er i hvert fald en større efterforskning i gang. Ja, for man kan jo sige, det er jo juristerne i København, der i hvert fald ved, hvad der har været offentliggjort osv. Mm. i forbindelse mm. med, med både uh, Lovstokajf-sagen og, og... Var det Krudtønden ja. Krudtønden, ja, Krudtønden, ja. men Jamen... Det lyder som om, det kommer til at tage lang tid. Ja, vi kan jo følge den, hvis der sker noget. Ja. Er det ikke bare indringen, Jacob Schaaf-bog? Det ved jeg ikke. Man skal være forsigtig med at skrive bøger, ikke, Nedim? Det kan vi tale om det <laughs> senere. Du lytter til Politiradio på Radio 427. I studiet er Nedim Yassar, Sebastian Rikkelsen, jeg hedder Marie-Louise Toksvi, og nu har vi fået en ny gæst, endnu en politimand. Øh, altså endnu ved siden af Sebastian, som faktisk ikke er politimand. Der er mange af dem. Velkommen, Christian Vest. Tak. Tak, fordi du vil komme. Du er her, fordi du og Nedim har mødt hinanden i det arbejde. Både det arbejde, du har som politimand, det vender vi tilbage til, Nedim. Du skal ikke se så skræmt ud. Men også i det arbejde, du laver, når du ikke er på arbejde hos Vestegns, Københavns Vestegns Politi. Du beskæftiger dig med det præventive arbejde, og det gør du, når du har fri. Det er korrekt. Er det præventivt arbejde, ikke en del af politiets opgave? Jo, det er det. Men øh, nu er det også en del af mit arbejde ved siden af. Hvorfor gør du det? Det er et ønske om at, at gøre noget mere, end, end det, der bliver gjort i dag. Det er et ønske om at, at, at lave noget præventivt, som jeg ikke synes, at der er andre, der gør. Hvis vi nu skulle præsentere dig lidt mere, Christian Kvist, så har du, så har du faktisk en lidt anderledes vej ind i politiet, tror jeg, øh, du var faktisk skolelærer og pædagog før? Ja, jeg, jeg læste i hvert fald til skolelærer og, og arbejdede faktisk fuld tid på, på en skole i to år som klasselærer, mens jeg læste. Øhm, og så har jeg arbejdet med SSP øh, ved siden af. Altså i, på den det sociale ja, og Ja, altså som gadebedarbejder i, i, i SSP, og så har jeg været støttekontaktperson for nogle unge mennesker også. Så ja, hvis det er en usædvanlig vej, så... Det er det ikke det, Sebastian? Jeg tror, der er mange, der kommer fra, fra skolen og seminarierne og videre ind på politiskolen. Altså, det er faktisk ikke en, jeg har hørt om før. Så den er ny for mig, men, men det lyder, den... at det, giver, det giver en god mening. Ja, jeg det er det, det, det, der sådan nogle politibetjent, jeg gerne vil møde på gaden, der har haft den pædagogiske vej. Det kan jeg egentlig kun være enig i. Så ved jeg, æh, Christian, at du også har arbejdet, da du så kom i politiet, i, øh, i nærpolitiet. Ja. Blandt andet der ude omkring Ballup, hvor øh, Nedim huserede i sine unge, grimme dage... Altså Københavns Vestegns og, og du fortalte mig, at det også er en del af arbejdet der, som har gjort, at du gerne vil arbejde mere, så i din fritid, med det præventive. Hvorfor Jamen, det? som sagt, så har jeg jo altid arbejdet rigtig meget med undervisning, og da jeg så begyndte at arbejde i lokalpolitiet, så begyndte jeg at interessere mig rigtig meget for det præventive arbejde. Jeg kunne se, at, at det rykkede og, og, og have fat i de unge, og, og jeg kunne mærke, at jeg brændte for det. Og øh, ja... Det var i den forbindelse, jeg, jeg først begyndte at have de første tanker omkring, øh, kunne man gøre noget mere. Og, og det, du er optaget af, er navnlig hele den her rekruttering og, og, og en synlig ustoppelig rekruttering, der er til bandemiljøet fra de helt unge. Præcis. Altså, det, især, det med at få dem til at lade være med at søge ind i banderne, du øh, er optaget af. Men præventivt arbejde, tidlig indsats, øh, involvering af skole, socialministeriet, politik osv., det synes jeg, at vi har ikke hørt om andet navnligt, når det handler om bandekriminalitet og bandemiljøer. Så, så hvad er det, der ikke virker, siden du synes, du skal gøre noget andet? Jamen, jeg vil ikke sige, at, sige mere om, hvad der ikke virker. Altså, det er mere at prøve noget nyt og, og prøve det på min egen måde. Øh, jeg tror på, på det, jeg gør. Øh, det er en ny måde at gøre tingene på. Da jeg, jeg har i hvert fald ikke hørt om andre, der har gjort det før. Så øh, hvad er det for en måde? Jamen det er, og jeg har jo gjort det, jeg har prøvet at tage udgangspunkt i nogle af de præmative ting, men man har prøvet, altså blandt andet Ringsted-forsøget, hvor man har prøvet at arbejde rigtig meget med flertalsmisforståelser. Hvem har lavet det? du? Jamen det er et gammelt forsøg, som er lavet nede i Ringsted. Og så koncentrerer de sig om flertalsmisforståelser? Det er i hvert fald en af de ting, de tager udgangspunkt i. Det, man også kalder sociale overdrivelser. Er det sådan her? Prøv at forklare hvad det går ja, det tror ud på. Ja, det kan for eksempel være hvor mange i en skoleklasse, som mener at, at, at, at hvor mange i klassen, der mener at i at der ruer i parleklassen. Ja forståning. Nej. nej. Forklar hvad det går ud på. Ja, men altså for eksempel i, i, i mit foredrag der går jeg tager rigtig meget udgangspunkt i hvad de unge tror banderne er. Aha. Fordi de hører hele tiden omkring, for eksempel fra, fra film og fra serier. De har en mening om, hvad, hvad, hvad er banderne, hvad, hvad laver de, når man er med i en bande. De synes alle sammen, det er sejt, og de har set det i film og sådan nogle ting. Og det er ligesom det, jeg prøver at tage udgangspunkt i. Jamen, hvad er det, I tror, og, så og, hvad, er prøver jeg, og hvad er så virkeligheden? Så eksemplet med, hvor mange tror, man ryger i paralleltpladsen. Ja. At er jo noget med, at når man, hvis man for alvor går ind og måler på den slags ting, spørger de unge, hvor mange i klassen tror I har været fulde, hvor meget tror I de, de andre drikker, hvor mange tror I ryger, så vil de næsten altid gætte eller sige, at de tror altså meget mere end det reelt er. Og den slags sociale overdrivelser eller, eller misforståelser af, hvordan det i virkeligheden er... Hvis man så tror, at alle de andre drikker en flaske vodka hver fredag, når man går i 8. klasse, så tror man måske, at det skal man også selv. At det, det er lidt den mekanik, Correct. det handler om. Ikke også? Og det vil sige, det, du gerne, det overfører at du til bandemiljøet og forebyggende arbejde der, ved at prøve at punktere nogle af de myter eller forestillinger, ja. de unge mennesker kunne have. Ja. Så du har lavet noget undervisningsmateriel, eller et foredrag, som du så præsenterer for udskolingsklasserne på skolerne. Det er det, der ligesom er essensen af dit arbejde. Det er arbejde det, der er essensen, ja. Hvad fortæller du dem så? Jamen, det er bygget op af tre forskellige ting. Det er bygget op af, selvfølgelig af mine egne erfaringer, både både i politiet, men lige så meget udenfor. Jeg har lavet en, en række for, øh, jeg har lavet en række interviews med bande, øh, tidligere bandemedlemmer, og jeg har selvfølgelig stor erfaring med at snakke med, med, med bandemedlemmer. Og øh, så det er min egen forklaring, øh, sammensat med de her interviews, og så er der øh, en del øh, gruppearbejde øh, i interviewet også, hvor at de unge selv skal få lov til at arbejde med de her flertalsmisforståelser. Så du, du viser dem, altså interviews interviews, optagelser af interviewer. Og, og Nedim er en af dem, ikke også? Jo. Ja. Og jeg mener, kunne sådan en som Nedim, kunne altså kunne, kunne, kunne skolerne ikke bare invitere Nedim ud, og så få ham til at og advarsel og fortælle om, hvor, hvor frygteligt det er at være i bandemiljøet? Jo, det kunne de godt, men... Øh jeg tror, at de fleste frygter lidt, at, at Nedim han vil imponere mere, end han vil informere. Det er i hvert fald en frygt, som jeg kunne have. Hvordan det? Jamen, fordi Nedim han er, som han er. Ikke? Han er jo en, en flink fyr, og han fortæller jo livligt omkring, hvordan det var i bandelivet. Og jeg tror faktisk, at, at dem, som måske har risiko for at gå ind i bandemiljøet, jamen, de kan blive mere imponeret over sådan en, som Nedim er, når han sidder og fortæller om sit, uh, sit tidligere liv end, uh, end noget andet. Så de hører alt det seje og ikke advarslerne? Præcis. Nedim, når du er ude at tale, det gør du jo vældig meget, både til studerende, som interesserer sig for, for bandekriminalitet mm. og sådan noget, men, men også jo, har du også været ude i skoleklasser og sådan noget at tale. Bliver de imponeret af dig? men jeg starter jo altid min foredrag med at øh, fortælle det smukke i banderne øh, ved at få dem til at blive tiltrukket ligesom jeg blev som lille. Så de får følelsen af, hvor det er, og synes det er sejt. Men, og så ved enden af min historie, så skifter det faktisk. Så det er faktisk, den der blomst, den bliver lige pludselig råden og, og falder sammen, så, så, så jeg får dem til at få den der idé af, Hold kæft. Øv, det var ellers så fedt lige i starten, men hvis det er sådan der, så gider jeg ikke være en del af det. Så jeg viser igennem min foredrag, hvordan banderne bruger de der sarahæver og får dem til at blive afhængige af dem. Og så til sidst, så får de faktisk sandheden at vide, hvor banderne rigtig er. Christian, tror du ikke på, at de forstår sandheden, hvis Nadiem står og fortæller om den rådne blomst? Det var meget poetisk. Tak skal have. <laughs> jeg tror, at dem, som bliver tiltrukket af banderne, de hører det, de gerne vil, når de ser sådan noget som så mere Nedim står og snakker. Og det vil sige, hvis han, selvom han står... Det, det er lidt ligesom, når vi fortæller, at de skal lade være med at ryge, eller lade være med at tage stoffer, eller lade være med at andre, så hører de det, der er fedt, og de tænker, at det der med at blive syg, og det sker ikke for mig. Præcis. Jamen, nu bruger jeg meget peters jeg bruger meget øh, familie og sådan noget, til at få dem til at forstå, hvad de faktisk kan miste ved at gå ind i en bandet. Det her med, med ex-forbrydere, som er ude og holde foredrag, nogen til skrækker advarsler og andre ligesom for at fortælle om miljøet, det er jo fænomener, vi har kendt til i årtier. Har man nogensinde undersøgt, om det, om det faktisk virker? Ved du det? Om det har en, en præventiv effekt? Der er jo også nogle, er der, altså nogle skolebørn, der bliver taget med ud i fængsler, eller den slags for at skrække advarsel, se hvor galt det går. Altså, der er jo i hvert fald mange mennesker, som mener, at uh, f.eks. eks-narkomaner, uh, som går ud og advarer omkring uh, narkotika, det ikke har nogen uh, præventiv effekt uh. I værste fald øh, skaber det mere interesse, end det skaber frygt. Altså jeg tænker mere, altså sådan helt konkret sådan en historie som Nedim, Nedimshistorie, altså jeg, jeg er ikke sikker på, at den på en eller anden måde kan bruges øh, sådan preventiv på den måde, men det jeg føler, at den kan bruges til, det er mere det her med at skildre et parallelt samfund, som, øh, altså, jeg går med den her med, at man bliver nødt til at kende, hvor, hvor sådan en som Nedim kommer fra, for at kunne gøre noget ved problemet, ikke? Så det, det er mere den her øh, beskrivelse af, hvordan sådan et øh, parallelt samfund lever i bedste velgående et sted i Danmark, som overhovedet ikke minder om, om mit samfund. Jamen, jeg vil også sige, at størstedelen af dem, jeg holder foredrag for, det er politikere og, øh, og socialrådgivere. Og det er, fordi jeg gerne vil have, at de skal forstå, hvad det er for nogle mennesker, de står overfor. Børn, det synes jeg faktisk er meget svært at holde foredrag for, fordi jeg ved ikke, om de tænker som mig, og jeg ved ikke, om de lige forstod det, jeg lige sagde der, og sådan noget. Så jeg bliver lidt øh, meget og lidt usikker, når jeg står foran dem og skal Christian Kvist, når du så er ude i skoleklassen, det er ude i børn, det vil sige 7. 8. 9. klasse. Ja. Hvordan reagerer de på det, du så fortæller dem? Jamen, de, øh, de er meget stille, øh, og de kommer bagefter, og, og, for, og takker mig, og siger tak for et godt interview, og og det er ikke lidt sjovt at se, fordi mange af dem, som... Nu kender jeg jo ikke børnene, så jeg ved jo i bund og grund ikke, hvem det er, der kunne være i farezonen. Men man, på den anden side har du en vis idé. Men man kunne måske have godt haft en mistanke til nogle af dem. Og, og, og nogle af dem, de er, sidder... Man har måske fornemmelsen af, at de kunne måske i andre, til andre tider i skoleklassen godt kunne sidde lidt roligt. Men lige under mit interview sidder de tit ofte rigtig, rigtig, rigtig roligt og lytter efter. Okay. Jamen, jeg vil bare spørge, uh, Christian, har du hørt om politikardeller? Ja. Det, altså, det er jo forebyggende arbejde også. Det er det, Fordi jeg så lige ind på den ja, gruppe. Ja, <coughs> ja det er, du kigger meget under Jeg er er det er ja, forebyggende arbejde. Det er det fedt? Det er, er, der, der, det, det, er det samme ord for to forskellige ting. Der, der, er, der er politiets okay. nye uddannelse, der hedder politikadetter, ja. og så er der Brøndby's SSP-arbejde, der hedder politikadetter. Okay, det så. er ned til 12 Brøndby år, der får lov til at prøve at være politibetjente. Altså indtil de bliver 18 faktisk, for at de skal have lyst til at blive politibetjente som, som uddannelse. Sådan som så man det tidligere tager fat i, ja. at, at 8 ja. ud af 10 er eks-bande medlemmer. og den slags, jeg har talt med, de... For et eller andet tidspunkt får de altid sagt, at jeg kunne egentlig også godt have tænkt mig at blive politimand, men det er for sent nu. Jamen Så jeg... bare for at få fat i dem, før banderne får Det Er, det. Det, er det, det man gør, Christian? Det, det er en i dag, fordi jeg var inde på den der øh, gruppe, der hedder Varm Hygge Uden Grænser, hvor de satte et billede op af vores justitsminister og en masse af de her kadetter, og det var jo unge, Æh, altså børn. Ja, unge børn, altså med indvandrerbaggrund, der stod som gangsters og sådan noget med det kadettøj og sådan noget, ikke? Og det var med helt mit hjerte at se, at, at man faktisk er gået så langt at lade dem komme ind og prøve... Altså, jeg er sikker på, at hvis jeg havde fået lov til at være med i sådan en kadetting, så havde jeg været panser i dag. Det er 100. Jamen, øh, da, da. jeg er glad for, at du synes om det, og jeg kender faktisk flere af dem, som står for det, så... Det er et superprojekt. Men altså, altså, når nu Nedim slynger sådan noget ud, ikke? Og at hvis det havde været da jeg var ung, så, blev vi nød, så vender vi tilbage til det, Nedim. Kom Christian, du har arbejdet blandt andet i, i lokalpolitiet, i hmm. Københavns Vestegns Politi, og på gaden, derude omkring, hvor Nedim huserede, da han var en led småkriminel efterhånden stor store kriminel. Der er nu det lige en med det Til at starte med, måske. Du kan godt huske ham fra den gang. Jeg kan godt huske Nedim. Så røver <laughs> sø -røveren? Det hedder det. Du siger ikke noget, Christian. Ved Jo, lad mig lige ham, sø-røveren. Nej, noget, hedder ikke Det er Sebastian, der er væk. Nå, undskyld, Nå tror, det, Ej, oh, det er piraten. det var piraten. Piraten. Hvordan husker du ham? Og nu ved jeg jo godt, nu har vi lige om det med tavsidspligt, og så altså, ved vi, hvad. Det er ikke der, vi er. Men som type. Jamen, jeg husker ikke, jeg har haft nogen øh, specifikke sager med Nedim. Jeg husker ham bare i bund og grund som den person, som han også fremstår i dag. Altså, en... Øh, en kriminel gut, som, øh, som, øh, som rigtig gerne ville tale, tale med politiet, og var flink, når man, når man mødte ham på gaden. Som rigtig gerne vil tale med politiet? Ej, det var lidt forkert, Ja, det var lidt forkert, men snak sagligt. Ja, ikke, øh, ikke at have med stikke nogen, men... Øh... Men det er jo det, jeg også har sagt til dig, med Louise. det bedste redskab mod, at politiet ikke tripper på dit liv, det er ved, at du altid er flink imod dem, når de kommer. For du ved, de er bare på arbejde fra 7 til 14, og nu er det så blevet længere tid. Men, men jeg elsker at snakke med dem. Faktisk. Nå, men nu sagde, nu sagde du lige før, Christiana, når du er ude i skoleklasserne og taler til børnene, så du kender selvfølgelig ikke børnene, men du kan godt ud af sådan en 5, 7, 28 elever have en fornemmelse af, hvem der må kunne ligge i en risikozone til at være tiltrukket af lige præcis de kriminelle miljøer og bander. Hvis du nu prøver at forestille dig dem som ung, så du så ham, var han en af dem, som ville få dig til at tænke, jo, han kunne nok godt være tiltrukket af det miljø, eller tænkte du, han er nok medlem af korpset, i løbet af, ganske få år. Nej, nu mødte jeg jo ikke Nedim, da han var helt så ung. Jeg mødte jo Nedim, da han var, var helt oppe i sin, øh, på sit øh, karrieres højeste. Så øh, det var jo store, smarte biler og... og de smukke damer. Bling, bling. Det så øh... Så det var, der, det var alt for sent til en forebyggende indsats. Ikke sikkert. Men er det rigtigt, hvad han siger, Nedim? N når du nu kender disse unge, du taler med de her børn, og du kender banderne, både fra politisiden og fra, og fra skolesiden... Kan man, vil man kunne forfatte fat i sådan en som Nedim, 10 år før du mødte ham, eller 15 år før, kan det lade sig gøre? Jeg tror i hvert fald, det er muligt at påvirke den, ellers ville jeg ikke lave, hvad jeg laver. Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Og hvor længe har du gjort det? Fordi nu begynder jeg snart at spørge dig om, hvor ja. mange har du reddet? Ja, men øh, det er helt nyt det her. Jeg er lige startet på det her efter så, skolesommerferien. Projektet, det projekt hedder, skal det, vi det. måske lige sige, hvis der nu sidder nogle skolelærere derude og tænker, ham skal vi have fat i, så ja. hedder det Præventiv Indsats. Man kan finde dig på nettet, præventivindsats.dk, ja. bare lige så det ja. med. Øh, Sebastian, øh, tror du, at sådan en som Nedim kan, vil kunne have været skovlet op af en Præventiv Indsats? Og nu spørger jeg jo, fordi du før sad og talte om det med parallelt samfund og så videre. Det lyder unægteligt som om... Du faktisk har fået læst den bog, jeg lige har skrevet om Nedim, som udkommer på tirsdag. Jeg har da kigget lidt i den. <laughs> God reklame. <laughs> tror du, at sådan en Nedim, kan, at, det er, at det er nok med en præventiv indsats, og så kan vi redde hele verden? Så jeg vil ikke sige nok med en præventiv indsats, men jeg synes absolut ikke, man skal give op. Altså, Og jeg tror da godt, han kunne være hjulpet den re rette vej. Men altså for mig at se er det også et kæmpe arbejde. Altså, det, er jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke bare Nedim. Det er jo Nedims miljø. Altså det er Nedims venner, det er jo hele kredsen, der på en eller anden måde... Øh, og familie, Og familien. Altså der er, der er jo mange ting, der på en eller anden måde kørte ud af et spor, øh, der ikke er den normale regelrette i Danmark. Så det, det er flere forskellige steder, der skulle gribes ind. Men altså, selvfølgelig kan der gøres noget. Jamen det, det tror jeg måske også er noget af det, jeg har været vældig optaget i, mens jeg skrev bogen. Det her med at forsøge at forstå den helt anderledes tilgang til verden. Altså noget med nogle... Nogle grundlæggende normer, eller forestillinger om, hvad der er rigtigt og forkert. Grinet faktisk er det sidste uge, hvor du sad og talte om et eller andet, at det er helt normalt, at et eller andet var sådan lidt... Altså, nu har jeg kendt dig længe, men det kan stadigvæk overraske mig, hvordan du også er opdraget til at vokse op med nogle helt, helt andre normer, eller hvad begreber, principper, end jeg er. Det er vel en barriere, man skal over, hvis man skal lave en præventiv indsats. Ja. Altså, man, skal, man kan jo ikke rense menneskers hjerner. Nej, nej, Eller det børns. prøver jeg heller ikke. Altså, jeg prøver at, at finde frem til det, til det gode i menneskerne øh, via mit foredrag, og prøver at, at skubbe på til klassesammenholdet i klassen. Fordi at, øh, jeg har jo den øh, klare opfattelse, at øh, hvis alle folk har et, øh, et godt venskab, for eksempel ja, deres skoleklasser, det er også derfor, jeg laver det i skoleklasserne, jamen, så er der ikke nogen, der har interesse i at gå ud i en bande og finde samhold der. Hvorfor ikke det? Fordi jeg tror i bund og grund, at øh, ikke er der nogen mennesker, som ønsker at gå ud i en bande. I hvert fald ikke, hvis de kender sandheden omkring det. Men Nedim, det havde du jo faktisk. Altså, du ville jo faktisk gerne være gangster. Ja, og det ville vores gæster også, som har været herinde, Ailey. Ja, og, og fra du var ret lille, ikke? Jo. var det ligesom mm. dit livs mål? Det, det var i hvert fald øh, den karrierevej, jeg valgte, og som jeg var fast besluttet på, jeg skulle opnå. Men det var ikke på grund af pengene. Det, var mere... Nå, mig har, det, det har aldrig været på grund af pengene med mig. Det har mere, mere Nej, det passer. Det har, det har mere været det der med, at jeg, jeg vil gerne være noget. Jeg vil gerne have respekten. Jeg vil gerne have folk frygte mig. Mm. Pengene kom jo først bagefter jo. Men penge er jo altid en del af det, fordi jo flere penge du har, jo mere anerkender folk dig også mere i miljøet. Så det vidste jeg også godt. Selvfølgelig vil jeg have flere penge. Men det der, der, der brændte i mig, det var det der med, at folk vidste, hvem jeg var folk øh, vidste, at, at ham skal vi ikke kigge på, ham skal vi kigge den anden vej. Vi kunne endte med en dumme bøde, fordi vi ikke låde på ham. Det var det, der tændte mig, kan jeg huske. Altså, Men du, havde jo også, yeah. du havde jo også en anden forestilling om, hvad bandelivet var, end hvad det i virkeligheden var. Ja, altså det fandt jeg jo først ud af senere hen, hvordan det faktisk er. det er jo også er. det, jeg prøver at arbejde med. Jamen altså, hvis, hvis jeg havde kunne fortælle dig dengang, hvad det i virkeligheden var, du gik mm. til, så kunne det være, at det ikke var din store drøm. Det tror jeg ikke. Men, men, men, nej, men, men jeg tror faktisk, og det, det, det er jo, det er jo også i virkeligheden også et element i den historie, jeg har prøvet at skrive om dig, at der jo er, altså, skolelærer, pædagoger, øh, socialarbejdere i forskellig støkning, så osv., som jo har fat i dig, fra du ganske lille. Og blandt andet siger til dem, at du kunne også gøre noget andet, dem, mm -hmm. og så er du sådan lidt, nej, mm -hmm. det ved jeg faktisk ikke. Men jeg, altså, jeg sidder her og får lille Nedim i mig igen, når jeg tænker på, og det, det er jo ikke for at snakke dårligt om noget som helst, men politikradenterne. Det vil jeg fandme gerne. Det vil jeg bare gerne. Fordi der er jo også, okay, jeg søger en gruppering, som Christian også siger, at der er nogen, der søger de der sammenhold, der er. Det vil jeg jo også få hos den der politiskole. Altså alle unge mænd har altid været i tvivl om, på et eller andet tidspunkt i deres liv, skal man være betjent eller kriminelle? Jeg vil gerne være betjent, men jeg havde bare ikke karakter til det. Eller hoved. Så jeg blev kriminell. Hvis det er det, der er udgangspunktet, kan man så så kan vi jo tale længe om præventive indsatser osv. Men med sådan en som Nedim, så kan jeg da komme i tanke om rigtig mange af dem, der laver lovene, som siger, der er der kun én vej, og det er, så snart han begår noget kriminelt, så skal han efterforske hans han skal i spjældet, og i Nedims tilfælde så også ud af landet, fordi han ikke er statsborger. Altså, det er jo også den vej, mange af de her lovgivningsmæssige tiltag går, selvom der altid er et rigtig flot kapitel om den tidlige indsats og, den præventi og det præventive arbejde. Og jeg spurgte der indledningsvis, Christian, om, om, om det ikke er noget, man gør i forvejen i politiet. Navnlig, når man sidder i, i lokalpolitiet, som du har gjort så længe. Hvad er det, man, man ikke kan hos politiet, som du så nu er nødt til at gøre i din fritid? Jamen, jeg tror altså, i bund og grund tror jeg også godt, du kunne lave det i politiet, øh, i politiregi. Men øh, det har man bare ikke gjort, og øh, jeg har nu mulighed for at lave det i privatregi, øh, uden at jeg skal spørge nogen andre om lov. Jeg kunne egentlig bare godt tænke mig lige hurtigt at vende tilbage til Nedim. Altså, med... Undskyld. Lad mig være. Nej, nej. Men altså, med, med de refleksioner, du har gjort der sidenhen, og nu er kommet ud af bandemiljøet. Altså, vi taler jo meget om det her forebyggelse. Mm. Altså, du må også have gjort nogle tanker. Hvad, hvad vil have hjulpet dig dengang? Altså, hvis der kom... igen, så kaster Nej, nej. Der ikke... det Men hvis der var kommet en som Christian, som jeg et eller andet sted som lille tænkte, okay, han er politikmand, det er sejt. Ham vil jeg gerne høre på. så havde Christian nok også haft større mulighed for at jeg vil lytte til ham. Men jeg tror bare, altså sådan som jeg kan huske mig selv, så tror jeg bare, at Christians ting vil hjælpe på mig. Nedim, Christian holder sin foredrag for skoleelever i 7. 8. 9. klasse. Ja. I 7. 8. 9. klasse, der var du da sådan set nærmest ikke, vel? Nej, det er jeg ikke se. Nej, så så havde du så ikke hørt det. Skal man tidligere ind, Christian, det næste projekt? Nej. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er der, de påvirker og de skal også helst kunne have det i nogenlunde frisk den dag, de går ind i banderne. Og jeg er et eller andet sted, altså, jeg er jo helt enig med Nedim i, at der er jo nogen, som bare gerne vil ind i det her bandemiljø, og dem prøver heller ikke at påvirke. Jeg prøver at påvirke dem, som, som måske overvejer det. Som er i risiko, I risiko og at kunne gruppen, blive fristet. Som både kunne blive det en eller andet. Er han netdemt ret i, at når du står der, så står du der jo som, som dig selv privat. Du står der jo, du er jo ikke i uniform politiuniform. Politi Den lad du blive på, på politistationen, når du så laver det her i din fritid. Men, men de ved godt du er politimand. Ja. Har han ret i, at det også virker? De synes du er sej. Ja. De, øh, det, det virker <laughs> værdigt. Altså, nej, altså, det, jeg tror da. de tror da nok lidt mere på, hvad jeg siger, når jeg fortæller omkring min baggrund. Det er der slet ikke i tvivl om. Jeg vil godt lige her, og vi har cirka et minut tilbage, så det bliver meget kort. Mm. Har I set, at der fredag var der endnu en af de her historier i ekstrabladet om, at man ude i en fritidsklub, hvor man har ansat Hul mennesker Brammer. som rocker, bandebaggrund, så hov, så fandt man lige nogle våben og nogle stoffer. Det er en anden gang på kort tid at ekstrabladet har sådan en historie. At det måske også noget, Christian, uden at du kender den historie i detaljer, som skal advares mod, at det kun er sådan nogle mere eller mindre eksforbryder, vi skal bruge til den præventive indsats. Altså, jeg tror ikke på, at vi skal bruge øh, eksforbrudere til et præventiv indsats. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Øh, det har jeg aldrig nogensinde øh, synes. Tak, Christian. <laughs> men det er derfor, du faktisk jo skal tage en rigtig uddannelse. Tak godt, jeg er ret i hvert fald. <laughs> øhm, jo, og på et tidspunkt du bliver pædagog. Nu er skal tiden det. simpelthen gået. Christian Kvist, Christ, projekt hedder Præventiv Indsats, og det er altså rettet mod de ældste klasser i folkeskolen. Tak, fordi du vil komme og fortælle om det. Og så var i studiet Nedim Yassar. Sebastian Regelsen, jeg hedder Marie Louise Toxvi. Det er det var Politiradio og vi er her som altid igen og med nu. Du lytter til Radio 24 -7.